«По клумба ходити заборонено!» Капітан запобігливо зіркнув у суворі голубі оченята. «Звичайно, заборонено!» – хоче, погодився. «Однак ми не ходимо, а шукаємо!» «Що?» – запитала негайно. І Хаблак не наважився не відповісти. «Жука!» – отказав чесно. Дівчина недовірливо похитала головою. «Так я й повірива!» «Чому ж?» Тут джуків знаєте, скільки? Он тіцнула пальцем у якусь кузьку, що повзла асфальтом у неї під ногами. Хаблак розвів руки. Чи міг пояснити ці непороках серйозні і допитливі істоті? Ми шукаємо іншого, відповів не дуже переконливо. Покажете, якщо знайдемо, обов'язково. Пообіцяв капітан зовсім щиро, і дівчинка, задоволена розмовою, побігла до подруг. Хаблак задивився, як стрибає дитина, і як хилитаються у неї кіски з рожевими бантиками. Стояв і думав, що скоро і в них з Мариною буде дитина. Можливо, така ж серйозна і допитлива. Марина хоче дівчинку. А якщо хоче Марина, то хоче і він. Справді, що може бути краще? за таку білявку з рожевими банками. Хаблак зітхнув і нахилився над квітами. Ціла клумба червоної сальвії. Вона цвітає аж до морозів. Красива і невибаглива квітка. Он поруч синій вже прив'яли, а сальвія, ще здається, лише набирає сили. «Ідіть не сюди, капітане», – почув нараз, і побачив як махає йому руками сусідні клумби Данько. Присів серед прив'ялих цині, втупився у штосі, махає руками. здається, знайшов. Хаблак двома пружними крохами перетнув асфальтовану доріжку, підійшов до Данька. Розгорнув пожовклі квіти і побачив серед них штепсель. Звичайний штепсель з обгорілими контактами. Данько потягнувся, щоб узяти, так капітан перехопив його руку. Хлопець зиркнув з біона, але хаблак не став нічого пояснювати. Витягнув хусточку і взяв нею штепсель обережно, наче він міг розсипатися в руках. «Відбитки пальців!» – збагнув Данько і підморгнув хаблакові позмовницьки. «Угу», – промимрив капітан. Понюхав штепсель, від нього пахло різко паленим, як учора з розетки, і горілий дріт, яким були з'єднані контакти, встиг підгоріти і почорніти. Підійшов Петренко, цікаво зіркнув на знахідку. Перший успіх запитав, «Даньку завжди щастить». «Так уже і щастить», – заперечив той, проте посміхнувся відкрито радісно, спростовував цією посмішкою свої ж слова. «Тастунчик долі», – віддався Петренко, зиркнув на хаблака своїми пронизливими очима, запитав, «А тепер слід встановити, звідки Штепсель?» Капітан подумав, що одне задоволення мати справу з такими тямущими хлопцями – Точно, ствердив, ви читаєте мої думки. Можливо, цей штепсель взятий десь у видавництві. Сумніваюсь, похитав головою Данько. Треба вже зовсім не мати голови. Е, навіть досвідчені злодії припускаються таких помилок. А вам видніше, охоче погодився Данько. Зараз передивимося всі настільні лампи, а в коректорській та виробничому відділі ще й електроплитки. Електрочайник у молодших редакторів додав Петренко Може в когось й нема. Хаблак загорнув знахідку в хустечку, вони піднялись на другий поверх, хлопці пішли оглядати електроприлади й лампи. А капітан зазирнув до директора. Вони домовилися, що той намалює схему розташування меблів у кабінеті під час вчорашньої зустрічі з археологом. І позначить, хто де сидів. Особливо цікавила Хаблака, хто займав стілець поруч відчиненого вікна. Виявилось, завідаючи одним з відділів видавництва, пана Сергійович Балясний. Хаблак попросив покликати його, і буквально через кілька хвилин до кабінету зазирнув літній лисуватий чоловік, повновидий і оглядний, з подвійним підбриддям і досить великим червом. Він, правда, намагався затягнути його паском, але черево вивалювалося, не сорочку. Балясний соромився цього, весь час поправляв піджак і, сівши, склав руки так, щоб долонями затулити низ живота. Хаблак вказав на стілець під вікном і запитав –